Kedves gyülekezet, kedves testvérek és az Úr Jézus Christusban. Stimata gittim, suror, Örvendek, hogy ime <coughs> eljött egy lehetőség, amikor egy egész szombatot veletek tudnak tölteni. de, de faptul, hogy avem a că hogy să tudom a szabát, hogy cu a és kérem a Jó Isten, hogy áldja meg az együttlétünket, hogy valóban ki tudjuk jól használni ezt az alkalmat az Úr dicsőségére, és természetesen a belső emberünk építésére. Rúgunk a Búl Nezőszebben kvinteze a prezencia astra itt, rămânere a itt, és a az elmúlt negyed évben, ugye, na, még emlékeztek rá, hogy a Jobb Pátriárka könyvéről tanultunk a szombatiskolában. Vagy, mint a uh, trímeztrű a kádröskolát, a de a Jobb. És emlékszem, hogy annak idején, ugye, tanulmányozva a leckét és persze a Jobb könyvét is vele, mert ugye a sorozatos bibliaolvasásnál is az első... Fél évbe tartozik a Jobb könyve is. Őm amit ez szar bine, amikor am Jóv, Egy péntek este, többek között megint Jobb könyvéből beszélt. És amikor leszálltam a szószékről. Az ajtóhoz jött hozzám egy barátkozó egy vendég. A vendégünk prete la és én nem is szeretnék önnek tanácsokat adni. És én nem is szeretnék önnek tanácsokat adni. Egy lelki pásztor, valószínűleg el tudja hogy mikor milyen van szüksége a nyáina. Egy pastor, mai bine, poate, hogy ítélkez, és, és, és, és, és, és, és, és, és, én csupán csak uh, magamra gondolok. Jó darab, de a minép personal. Tudja, hogy végighallgatom a prédikációs, meg máskor kódis hason volt jó könyvéről szó. Azt mondtam magamba, hogy szívesen hallgatték meg egy prédikációs sorozatot ebből a Ószövetségi, rendkívül fontos könyvből. hogy a felicire ás, megszulta egy de sorozatot ebből a a a következő héten reggel minden reggel kezdtem olvasni még újból és újból jobb könyvé. Szerintem egy újra, amikor de minyázzam, amikor 4-9-i kártelő jobb. S néhány nap alatt, ahogy befejeztem a könyvet, és apácsam inkegyebb kártelő zile, meg is született egy sorozatnak a terve. Száneszik egy plan alunúgy cikló de prediszt. A véges élet a végtelen kérdései Jóv pátriárka könyvében. Viața finita cu uh, probleme infinite în cartea patriarhului Jóv. Körülbelül 24 predikáció. 24 de predik a Nem tudom, hogy valaha, valahol sorra fog kerülni. Nem tudom, hogy valahol sorra fog-e kerülni. De ha megengeditek ebből az elkézülő sorozatból, ma este hallani fogtok egyelmérkedést. Szeretem, hogy a pláciereit, hogy a szültem a sejrát, és ez egy meditaciót a kártel. Még pedig Isten keresése és Isten megtalálása. És a nőve, Lui Dumnezeu și găsirea Lui Dumnezeu. A jobb könyvének a 23. fejezetéhez kérlek, nyissatok fel. De skid a scripturan karte a triarpul jó, kapitoló És ott a harmadik verset olban. J'insepond el Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Ó, Dakásti, un deseg a sziszk, Dakásti, deszászsum, túnel a szkálú ideom yeh. Jobb, személyesen akar Istennel találkozni. Jobb personalbra eszeszem, ezt a fudom nező. Ha isten nem jött el hozzá, akkor úgy gondolja, hogy akkor ő kell, hogy megkeresse Istenet. De că Dumnezeu na veni la el, a gândit că el trebuie să mearge să-l caute pe végig a sírralmaiiban egy visszatérő motívum ez, hogy hol kereshetem meg, hogyan találkozhatnék Istennel? Mă cartelul eu pretutind în plângerea lui se gândea, unde pot să îl unde pot să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Debarvul carea și az elrejtőzködő Isten nem találja meg. De a Prüti 8 és a 9 versben fejezte ki ezt a gondolatot. Ön beszéltől, opcionó, most egy Ám, de kelet felé megyek, és nincsen ő, nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal kéz felől cselekszik, de deka Maduklár szerint Nújsztjákólól, deka Maduklár Plusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dacă care treaba la miezul nopții nu-l pot vedea dacă se ascunde, le miezul zi nu-l pot descoperi. Lați-vă, nu-i doar iob, ci și foarte mulți hívuri creștini, a ioiște. Păi, desigur, nu numai iob, dar foarte mulți creștini în general pățesc în felul acesta cu vulnezeu. S-a spus că de multe ori avea mare nevoie de Domnul, ca să beavatkoze în viața lor, să intervine în viața lor. Hogy érezzék, hogy az úrnak a kezét megragadták. Szeretnék megkeresni őt. Arduisel Kaudélin. Szeretnék megtalálni őt. Arduisel Gösseszka bel. És a szükségbe jutott emberek. Nagyon nagy hánya, de úgy érzi, hogy talán soha Isten nem volt olyan távol tőlük, mint éppen akkor, amikor szükségük lenne rá. És omul a jössé nevolyása szinte, hogy nincs odatána fosz a de de de már de Sok ember, aki valamikor Istennel kapcsolatban volt, elvesztette ő. Múlc oamen, volt relációi, amikor a Dumnezeu, pierdut. Mondjuk meg őszintén, hogy ez a veszély fenyegeti még az adventistát is. Film Fényleg, szóval hogy ez perikor pereklíti az a kérsék adventistát. És éppen ezért keresi, de sajnos nem találja meg. Sok majd játszálják a káutakot, hogy náj náj nincs, és nulgassz. Sokan <höhöhöh> úgy képzelik, hogy a mindenható Istennek a látó köréből ők teljesen kiestek már. Múlc is imaginezak, hogy ők köszönjük a kátról, hogy a kátról védére, Ludméző mint az a diák, aki egyszer a lelki pásztorához egy levelet írt. Csüggedését, csalódását így fejezte ki. Az az érzésem, hogy Isten nem tudja már ott hol lakom. hogy nem tudja, unde Valószínűleg, hogy nem tudja a Szomorú dolog, amikor úgy érzi valaki, hogy minden kapcsolata megszűnt Istennel. un lucru trist, Ziua în cetat. Somărul dolu. Amikor azt gondolja, hogy ő annyira rossz, hogy már Isten egyáltalán őt nem keresi, ővele nem törődik, mert csak a jókkal törődik. Én lakuk tristátunk, az kérdése a konkrúziák, hogy eléztett el azért rő, amikor Búlnéző kauta, amikor Búlnéző se preocupa, de csak Látjátok, jó pátriárka is egy ilyen válságos lelki helyzetbe jutott. Véte, hogy a patriárkul jól álljunk a szituáció de Ezért most már elemi erővel vágyik arra, hogy találkozzék istennel. De a cia doréste kusiste forc alimentare, de in todilá, kutodilá dinsus szentél nászke, ne kut Nezeu. Drága testvérem, születetté meg benned is a szívedben, a lelkedben, néha olykor ez a vágy, hogy megkeressed őt. Ibiti, a szóra, számoszkozni inni máta, kutodát a dorincát, és ezt a káuszdint a te inni Hogy elmondd neki a panaszodat, a fájdalmadat. Kassész ő lőj, plungzserletále, durérletále. Vagy pedig, hogy boldoggá tegyen az a tudat, hogy valóban Istent megtaláltad. Sau să te faci fericit fiind conștient de faptul acela că tu l-ai găsit pe Dumnezeu. Ez nagyon sok lélek keresi Istenet. Deoarece foarte multe suflete alcalde pe Dumnezeu. O felul văshutűveg és a gondolat köré soretnénk e, három más gondolatban kitérni. Din textul acestete hmm. și în cadrul acestei gândiri am vrea să trecem la trei sub împărțiri. Ha rom nagyon egyszerű kérdésre próbálnánk Istenig ébrő választalani, mert találnánk is benne. Treintre întrebări simple, să căutăm să găsim o răspuns din partea Dumnezeu ca găsim. Sau altșe. Primul Miért keressük mi Istent? Deci el káutam noi A második kérdés. A doventrebáre. Hogyan keressük mi Istent? Cum el káutam noi péld a harmadik kérdés. a Mikor keressük mi Istent? Künd el káutam noi Tehát miért, hogyan és mikor keressük Istent? Deci, cum és künd el káutam Na nézzük, hogy miért keressük egyáltalán őt. Szóval privím, deci el péld? általában amikor keresünk valamit, azért keressük, mert elveszítette. In general, când căutăm ceva, căutăm pentru faptul că am pierdut a Mózes 5. könyve 4. fejezete 29. versész. Szegeten Déuteronóm capitolul 4, Déuteronómul capitolul 4 versetul 29. Esveget megelőzölésül van arról, hogy a szét fogja szórni tehát a pogány népek között Izraelul népét ha, az öt törvényeitől el fog térni? Este vorba că poporului lui Israel va fi împreștieat printre popoare, se va depărta de legea lui. Noi eșe az adja 29. versnek a Igéretek. Și versetul 29 la aceasta ne dă o făgăduire. De homo non data se zürcsăgbol, keresed meg az urat a te istenedet, akkor is megtalálod, ha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt. De aci de acolo de unde vei fi vei căuta pe Domnul ne tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima și din Megfigyeltük, hogy a két fordításban kétszer fordul elő a keresni ige. Am fost atent, verbul acăutat, este de două ori aici exprimat. Az a meglepő, hogy amikor az eredeti szöveget olvasom. Este surprendător faptul când este textul original, meglep, hogy ott a nem ismétlődik az ige, hanem két külön ige fejezi ki a két celet. Mă surprindă că verbul nu se repete acolo, și cele două fapte sunt în două feluri exprimate. Visont, igazukon a fordítóknak, hogy mind a két ige a keresni szóval fordítható le. Au dreptate traducătorului, că ambele verbe, cu acest cuvânt alcăută, se poate găsi. De a két keresni ig enne külön különöntötete van. Össze ön în cele două verbe a căutat sunt două lucruri de ha onnan keresed meg azulat. de acolo îl cauți pe Dumnezeu. Itten a héber bákas ige fordul elő, ami annyit jelent, hogy keresni valamit, amit elveszítettél. Aici în spune a căutat ceva ceea ce ai Nekünk nincsen egy ilyen keresni igének. De nem no, avem un verb de felul a de a căuta. Hogy keresed azt, amit elvesztettél. Căutști ceea ce ai Magyarázatosan kellene ezt fordítani, mert sokkal mélyebb lenne az értelme. A explicatív. A második keresési ige a Héber Dáras, annyit jelent, hogy keresni Isten akaratának a kinyilatkoztatását. A a keresni azt, hogy Isten önmagát jelentse ki és akaratát annak, aki tudakulni akarja azt. A căutat că Dumnezeu se prezinte pe el, acelui care îl caută din toată inima. Este acel este acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel Dumnezeu, acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel din acest cuvânt acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel acel az urat, akit te elveszítettél, az eredeti szöveg. Milyen rettenetes dolog, testvérem, hogy valamikor az úrral közösségben voltál, és valamikor később rájössz idővel, hogy elveszítettél. Csempi oratoriszti fattul, pecsgönt, válj, posztán és az úrral konklúzia fattul, Éppen ezért az embereket kell, hogy keressék. Stopp majd egy Csó, amiért a Olvasom Blaise Pascal-nak a gondolatait. Citeszke despre gândurile, ce le-a mintit. Blaise Pascal a maga korábban egy nagyon-nagyon komoly keresztény ember. Blaise Pascal era un creștin foarte fidel, în generația lui de atunci. Nem értett egyet a saját egyházal, a katolikus egyházzal. Nu era de acord cu principiile biserice katolice, a És... bisericitele propré. A havasi leveleibben pedig nagyon-nagyon megbírája nagyon sok uh, bibliátlan vonását a maga egyházának. És inskrizorile sale montare descrie foarte mult din principiile, dintre seturile caracteristice ale bisericii lui de atunci. A híres gondolataiban többek között egy gondolat cilángban a keresésről ezt mondja. Între gândurile sale celebre, între unadi gânduri, spune următoarele. Csak háromféle ember létezik. Numai trei feluri, trei kategórii de oameni exista. Olyan, aki Isten szolgálja mert megtalálta. Unul care o categorie care služește Dumnezeu pentru faptul că l-a găsit. Ez az ember okos, acest oameni este inteligent, acest om este. inteligent și fericit. O așa A doua categorie. și este categoria celor oameni care caută pe Dumnezeu, mert nem meg. Pentru faptul că încă nu, l-au găsit. Ezek az Această categorie de oameni sunt oameni inteligenți, dar nu Dar nu sunt fericiți că. Csak a harmadik csoport. Mi esteia a treia categorie? Akik nem szolgálják Isten. Care nu slujesc élnek anélkül hogy keresnék őt. Și trebuie să fără ca să îl caute pe Dumnezeu. Ez az emberi csoport ostoba. A csata categoria de oameni este vitregă și boldogta, ci nefericită. Szeretné megkérdezni tőled. Az dori să te întreb pe úgy, ahogy magadat ismered és hitedet. A A három emberi csoport közül hová sorolnád be magadat? Dintre cele trei kategóriai, de keres kategóriája a Az elsőbe tartozol, aki szolgálja Isten, mert megtalálta őt. A de prima kategóriai, keresztül a Fidel, pentru că lássit pe Éppen ezért boldognak tartod magad, És tocmai de a csejés férjcít. A pedig a második? Szau, de a doua kategóriai? Keresed de még nem találtad meg. Dárunk a a Éppen ezért nem vagy buldog. Tok majd egy nu és féricsit. A harmadikról nem is beszélek. Ez a trebb is nem volvesz. Hiszen akkor nem is lennénk itt, Hát az nem férfi is, prezens. Mert csak azért vagyunk itt, mivel hogy a mindenható úrat keressünk. Na, no, de ez a is, mert a fatok után pedülni az jó csinálot potérni. A rettenetes de. dolog, amikor valaki elveszíthet, elveszíti a maga Istenét. Este lucru hmm. când pe de az igazság az, hogy tulajdonképpen ő veszett el Isten számára. Szá de valor érte a jól szápérdú, én A Jézus Krisztus példázataiban az elveszés példáira gondolok mostan az elveszett az elveszett drachma, és az utána következő elveszett fiúnak a példázat. Ezek a szerencsétlenek nem tudtak segíteni egyik se önmagukon. Nem tudtak maguktól hazatalálni. Kivéve az utolsót, az elveszett ifjút, aki az atya szeretete vonzotta haza. Az elveszett a tipikus megnyilvánulása Ádám bűnbees és utáni elrejtőzése. Manifestárea tipicára a noastről este ascunderea a a pakata lui Ádám Igen, Ádám tudja hogy valami történt közte és Isten között. Da, Adam ajuns la a că ceva s-a întâmplat între El și Dumnezeu. Mint ahogy te is a lelki ismeretetben sokszor érzed hogy valami rés támad közötted és Istennel való kapcsolatodban. És acum simts de multe ori a konštiința ta Vajon te is elrejtőzöl? Pura întrebára olyan, és tu Vagy pedig még messzebb mész, mint Jónás, aki... El menekül isten színek. mai de parte Kaóak Nagyon sok ember menekül ma is isten előt. múlt a menekülésnek különböző léteznek. diferite forma existe evadörri. Pil Az önmagam és a váyainvnak a keresése a modern ember egyik menekülésének a lehetőség. a a akik az örömött hajáászzák az élvezeteket, kare după pléciér, după akik a pleéldu a úri, hovortja it követi, káre áus azt sponja unele ilúzialetinerezi lor. Hogy azok az emberek, akik önmagukat akarják megvalósítani. Szóval cím, amikar e vorsz szerre szerrealizíze csevápi. Igen, ez az istentől való menekülésnek az egyik formája. Dá, cia ezt a iste evadáre, de imparteludneze unadim formele. Unadim multele formes. Szó. Egy másik formája, amikor az ember teljes idejét önmagára költi. A másik forma manifestátek nőmul tot tímpului felhasználja, pentru a számot. Hogy álladóan tanul, hogy önmagát ki alakítsa. Szó. Studiáze kontinu, hogy a számot. În evidență eul său dolgozik azért hogy valamire jusszon, sau muncește de zor și până noapte ca să ajungă în posesiunea az ön az úrtól való szaladásnak az egyik lehetőség. Și acesta este una din posibilitățile de a evada in fața Ne Isten tegyen azzal, amivé ő akar, hanem én legyek azzal, amivé én akarok. Lui Dumnezeu se mă facă ceea ce el vrea, ci eu cia, be, drága testrem, hogy nagyon sokszor megkísértett téged is az Istentől való menek ez az alakja De ce să nu recunoaștem fraților că în filmul acesta prin prisma aceasta de multe ori ne achinuiește pe noi a evada în fața lui Dumnezeu Az előlevaló menekülésnek egy harmadik megnyilvánulása az úgynevezett a formai vallás követése A evadat în fața lui este o religie formalistică pe care bele a szület egy hitbe legyen az adventista egyház Ternescu întrro a poate să a biserica adventă au Stanisliu că te nem akartad megbantani urma maiprosesiğiniz nech părinți tei înșuți formabilă tei și Markovs tá jött rendesen a gyülekezetbe amitonták hogy nem szabad, nem csinálta. informalitatei venitei frequentată la casa de rugăciuni de ce aș spus că nu este voie să faci nai forgot voi pe din gheșetle kitob amiko nem látták a szülők vagy a gyülekezet tagiei akkor čináltad saun secret că nu ți-a văzut părinți sau unii membri din comunitate atunci ai făcut eșa că lelki i meg nyilvánulások ugynevezett ismeret megjött adott pur la tocava Și aceste manifestări formale au devenit să spunem așa niște liniștiri ale conștiinței tale personale. Imat m Atcostalis. Eu urmatei și rugat, îmi s-au îngotat oamenii nagyon buszgó. Este adevărat că n-ai fost așa de plin de râvnă. Nu mi-a kicitoian s-ar, pentru tine, să spunem așa, mai uscătel, doar că chiar de azért nem nagyon. Lai ai căutat pe Dumnezeu, dar nu cu tot dinadinsul. Și amikor lehetett mindig a semlegességnek az aranyközép útját választott. Și când a posibilitate întotdeauna a ales calea neutră șemegesen hívő nicșe, sa spunem așa creștin, compact, șemegesen hitetlen nicșe, ne creștin, sa spunem așa pe deplin, on a feeling hívő, félikéterkedő, ci pe jumătate creștin cu inima împărțit és Și pe urmă, fluxul vieții a curs mai departe. Și ești săr, ha komoian vette de hitet, vă-aș Dacă ai luat într-un mod mai serios credință, ai privit-te la Sfânta Scriptură, ai ajuns și tu la concluzia faptului acelei experiențe mari că se lipsește ceva. Mer, felic keresnișten, anice lent, mint egisen elvesiten. Pentru că a căuta pe Dumnezeu pe jumătate înseamnă atât că îl pierzi pe el. De van egy negyedik út is, amelyen isten az emberek menekülnek istenelő. Amikor az ember, ő maga akarja megszabni az felé vezető útat, Când omul singur vreára, hogy a kára duce spéle Dünnezeu. Ez egy rendkégrő, rafinat mód. Az ezt egy mód nagyon rafinat. Tudja az ember meg kell taláni a istenelő. Nem tudja, hogy a kára megszabni, hogy hogyan találja meg őt. Dar el hogy a kára, hogy a ce fel se poate Mert az emberek általában a bűnben vélik a kézben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, az közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, közben, Úgy, ahogy mondja közben, közben, költő, közben, közben, közben, a közben, közben, közben, közben, Idolul tău a căzut în Hogy bebizonyuljon, kas se adeverească, mennyivel nagyobb Isten! Fura a te vállalanyodra! Cu cât este mai mare praful lui Dumnezeu decât idolul tău? Összhangban van ez a gondolat este nema kell, amit tanulunk. Szoprázi este în armonia acest gând uh, cu pe care o hogy egy nem keresztény költő kellett, hogy ezt kifejezze. Și este interesant căci un scritor, să el, A se porva kellett, hogy omoljon hogy rájöjj arra hogy mennyivel nagyobb az Isten pora a te bálványa. Idolul teva trebuie să în cerină, pentru ca să cât e de mare este tărîna lui Dumnezeu în raport cu patria. Mie Jolenne, ezek a bálványaink, a magunkeresési és menekülési útjaink, mind rávújjanak a hatalmas kősziklára, összetöretésre. É minden fiács is így dolám admit a kád a fistünk a betről a fie. Ebben az első részben meg kell állapítanunk. Azért kell keresnünk Istent, mert sajnos valamiképpen elveszítettük őt. De ezért bezerutom tetten az irányot, és könvál lámpier du helyer. Na de a kérdés az. Hogyam, hogyan keressük vagy hogyan találhatjuk meg Isten? Kum! Since erre nézve szentilássnak nagyon komoly és nagyon határozott tanítása. Oh, a uh, Például az ízlelés prófi, de 55. fejezetében. A de exemplu, în capitolul 55. A hat és a hetedik verset Versetul fogom 6 -6 olvasni. Keressétek az urat amíg megtalálható. Când tăi pe Domnul, câte vreme se poate Hívjátok őt segítségül amíg közel van. Te mai z câte vreme este aproape. n a hetedik vers válaszol meg. La acest cum versetul 7 ne dăm răspunz. Hagyja el a gonosz az ő útát és a bűnös férfiú gondolatai, és térjen az Úrhoz és könnyörül rajta. Să se lasse cel rău de cala lui, și omul ne legyis, să lasse de gânduri le lui, să se întoarcă la Dumnezeu, care va avea milă de el. Hogyan kell keresnünk Istenet? Cum trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu? Erre két módot, két utat mutat meg, ișteni ideea. Două modalități, două căi ne prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Az első, primul. El kell hagynunk a magunk gonosz útját. Trebuie să părăsim gândurile noastre proprii rele. Valosinle gândile a ca hegybesédre, amikor az Úr Jézus biz beszél két útról. Ba mint de cuvântarea inaugurală Domnului Isus pe muntele fericiilor, când Domnul Isus vorbește a. despre cele două căi. Azt mondja, hogy van aici út și van aici keskel. Spunând, este o cale largă și este o cale ngustă. A sálesen rengetegen mennek. E cale largă, mult se pe unde conduce? Sajnos a se és van egy keskenyút, és te akarid, Azért keskeny, mert kevesen járnak. De a csésze Enguste, Azért is keskeny, mert ön megtagadást kíván. De a csésze Enguste, Állandó lemondásokat kíván ebben az életben. Renuncier kontinuě, hogy minden És azt mondja az ige, csicspon egy hogy kevesen vannak, akik azon járnak. Putzín szintácséik arról lepecsélt. De ez a keskenyút testvérem az életnek az útja. Ense, akarászat Enguste, és Na most már. Hol találhatod meg ezt az út? Akunk, Hadd el a te útadat és tér rá a másikra. Lasszadsz kaláta, renunciel a kaláta De az a másik út? Konkrét. Kaláte kalá, mód konkrét. A János a 14. fejezetében Jézus Krisztus azt mondja. Én vagyok az út. Életesség és az élet. Kálea adevărul și viața. Shenkișem mehet az atyarhoz. senki sem találhatja meg az atyát. Rajtam, kívém. Nimenul poate merge la tată, nimeni nu poate găsi pe tată decât prin mine. Te ahotei Isus Hristos a megváltás. De scătări Isus Hristos a întins posibilitatea a atota la lei tre husotui, elat și megszentelődéis. Priel viața reînnoită și sfințirea. Abunbana tutia Kála a reprezetíri pakat nem? Kála a reprezetíri? A megszentelődés útja? Kála Svíncíri? Igen, ez az az út, amely egyedül elvezethet minden bűnösöt Istenhez. De azt hiszed, hogy unika Kála karaplatikodtúcepe orce pakatos ládum mező? De tulajdonképpen ez már magában foglalja második gondolat. De most speciális az, hogy koprindi alduile gondolsz ne. Az, ami azt mondja, hogy hagyja el a bűnös férfi az ő gondolatait és terjed az út. Szóval, szeladsz el róla, de Kála Luisi omlónelegüit, de gondulne Luiszentrák ládondra. Nagyon érdekes, hogy az Oszövetségben kevésbé fordul elő ez a gondolat, hogy a megtérés egyenlő a saját gondolatainkról való lemondással. Yes, it's quite interesting că în puține cazuri se întâmplă că ce renunțarea la gândurile noastre proprii aduce convertirea. Az Oszövetség viszont éppen ezt az igazságot állítja homloktérbe. No, testament însă îl prezintă față în față tocmai acest adevăr. Amikor az úr elmondta első predikáciát, Mark 1, 15-ben. Când domnul a rostít prima, azt a predikát, Mark 1, 15-ben. És azt mondja, hogy metanoiete, tehát térjetek meg. És spune, metanoiete, deci întoarciți-vă. Un... Egy nagyon érdekes görög szó ez. Este un uh, kuvânt grek, foarte interesant. Két görög kifejezésből, lett. Vindó expressi greces. Egy prepozíció a meta, ami annyi jelent, hogy át. O prepozície, meta, cia, cia, cia, cia, cia, és a nus, ami annyit jelent, hogy gondolat, gondolkozás. Și nus, ciai semmi, posibilitatea de gondire, gondirea. Metanoia, tehát a megtérésnek az új szövetségi kifejezés, annyit jelent, hogy változzék meg a gondolkozási rendszer. Metanoia, deci, atare conform a Noul Testament, să se schimbe, capacitatea ta de gândire. Tulajdonképpen a megtérés a gondolkozásból indul ki. Konvertirea incepe din capacitatea gondirii. Az emberek azért rosszak, mert rosszul gondolkoznak. Oamen a tort változnak meg, amikor a gondolataik változnak. Ea nimeni atunci se schimbă când capacitatea gândirii lor este schimbată. Valaki aki nek gondolkozási rendszere nem változott meg, az nem változtható meg egyáltalán. Cineva, care ui capacitatea de a gândi nu este schimbată, nu are loc posibilitatea de schimbare în viața lui. A hogy valaki istent megtalálja, pentru că cineva să îl gresească pe Dumnezeu. Omândă ható kívány hogy változzék meg a gondolkozási rendszere, a mentalitása. Ha totput érni creator pretinde că se schimbă capacitatea mentalității, sfârșit... a gândirii lui. Tényszerűsége. Szóval a skripturene szövege a Jeremiasz könyvében. Enkarta a próféteul Jeremia, hogy a hogyanra? La cum, la? Antrabára, szia cum? A Jeremiasz könyve 29. fejezetének 13. versé. Enkaptató 29. Jeremia. Versétol 3. szóra, hogy se. Mert én tudom az én gondolataimat, bocsánat. 13. És keresztek engem, és megtaláltok, mert Teie, sive, te gâcerește, canghe? Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Tehát, hogyan lehet Istent megtalálni? Deci, kátare, cum se poate găsi Hagyja el az ember a maga gonosz útjára. Omul să-și lase gândurile... Térjen rele. rá Jézus Krisztus útjára. Să se-ntoarcă la calea lui Dumnezeu. La calea Domnului Iisus Krisztus. A második feltéte. A doua condiție. Mondjon le a saját rossz gondolkozási rendszeri. Să renunțe la capacitatea reagântirii lui. A maga önzéséről. La egoismul său propriu. felé való feléval La când se spre el insus, a maga igazáról Szerenuncse la dreptatea sa propria Mert ez ez én központuság az ember gond, rosszgondolkozási rendsere Acesta este centralismul eului său personal Capacitátea rea a umane És a harmadik? Ce a trejelá? Voi teieş sívei vő a iu isteni Din toată inima Să caute pe Bune Egy nincs fel megoldás Aici nu este o rezolvare împărtitá Vagy, vagy Sau, sau vagy keresed isten, orül chaosszpednié? vagy pedig ha félig akarodőt keresni, félik sem találó. Ordaap és juumatatjareször közés null végezi veló. Ne gondoljátok, hogy isten keresése egy intellektuális tevékenység. Să nu credeți că Uutarea de Dmnezeu este o activitate in intelectualtuală. És megint egy pogány ember illetve egy nem keveszténk el idezek. Din nou trebuie să citeți gândurile uni om pe gân carelum maițicerrut. Cicero, román? Aki azt mondotta, Kerraz spus? Az ember az Istent az eszével keresi. Oh, Károly például, ez jó, De csak a szívével. Találhatja meg Dar numai cu inima lui el poate găsi És ez benne van a Szentírás legmélyebb igazságaiban is a gondolat És acest gând este inclusz chiar în uh, lucrurile cele mai În expresie cele mai profunde al Sfintei nem lehet isten megtalálni Cu creierul nu poți să-L găsești pe Dumnezeu Bár az agy változik meg ezen a kere ebben a keresésben Deci în uh, mentalitate are loc această schimbare în timpul căutări Csak a szívvel lehet isten megtalálni Dar numai cu inima poți să găsești pe Dumnezeu Amikor a szív nyitott I Őszinten. Ezért mondja a Példavérszédek elazúr. De a a szívedet én nékem. Tehát az Isten megtalálásnak a legdöntőbb szakasza, amikor az ember kiszolgáltatja magát Istennek. épp akkor, egy Ez a keskeny útnak a titka. Ez a taina, enigma, a drumului Csak aki teljeséggel lemondott önmagáról és átadta önmagát istennek, csak az lépett rá a keskeny. Númai kár renunça, într la a sa personale és előső acela a testvérem! Lehet, hogy megkereszteket-e már évtizedek óta. Posibil, hogy a fost botezat de an de zile, sau de meg. S-ar hogy esetleg ilyen kis vonatkozhat bizonyos mértékben illésnek az ige hirdetés a kármelen, amikor feltette a nagy kérdést, hogy meddig sántikáltok. Kétfelé. De a puszt a intrebárea cea mare, până când schiopatați de ambele picioare? Ó, oh, nagyon sok hívő testvéreim, kétfelé Shantika. Ó, oh, skumpi mér frac, foarte mulți crestini schiopatează de ambele picioare. Szeretne Istennel is élni. Ar vrea să trăiască și cu Dumnezeu. De ugyanakkor szeretne a maga vágyaival, a maga gondolataival, a maga miliöivel és érzésvilágával. világával. Is, ar vrea să trăiască și cu sentimentele sale, cu gândurile sale. Szereti Isten igazságát is. iubește a maga igazát is. Már pedig ez a kettő teljessége kizárja egymás. Aceste două se exclud una pe alta, într-un És akkor aprófítanak a szava is időszeret. atunci, cuvintele profetului sunt aktuale. Meddig? Până când? Meddig nem akarod eldönteni azt, hogy vagy, vagy? Până când nu vrei să decizi ori, ori? Ha akarski, ott van nu vrei să pe doi cai, És akar urnak solgai. Și vrei să slujești la doi stăpâni. Amire, ez lehetetlen. La care Domnul Christus a afirmat, este imposibil. Mert igaza van a Talmudnak, amikor azt mondja... De, uh, un, de Talmud, aki nem szívé... akarja egész szívéből az egy Istent imádni, vagy szolgálni, az sok Istent szolgálni. Nu unui inima mea, inima lui, la Ezért le fel most már ide... I, szóval az időileg is a probléma, hogy mikor keressem én ezzel a teljes átadott lélekkel Istent. De a hogy az egy új Când să-l caut eu, pe Dumnezeu, din toată inima mea? No, erre <coughs> is van egy <coughs> nagyszerű válass. Și si la aceasta este un răspuns foarte clar. Ha észrevettétek, mai redd is olvastat. Dacă ați observat, deja am și citit. Csupan csak a magyarázatban átugrottuk. Doar în explicație am sărit așa peste eu. Dehát, még ești să térjünk vissza, Ezias, 55 rész, 6-dic versiei. întoarcem la cartea profetului Isaia, capitolul 55, versetul 67. Keressétek az urat, amíg me találhatu. Versetul 6 cőtați pe Domnul, kite vreme se poate És itt a hangsúly, ezen a vonatkozó, határozó son van, hogy amíg. És aici accentul este, până când. Kifejező az elmúló alkalmat. Exprimă ocaziile tregătoare, trecute. Ma, most, még megtalálható. Astăzi, acum, încă se poate găsi. De azt jelenti, hogy amíg, hogy nem mindig lesz megtalálhatóvá. Aztán <gül> e, Ennek a szövegnek van a példabeszédekben egy párhuzamos lókusa. Um, ló, a, a példabeszédek könyve első rész 27 28 versében. Proverbele <gül> <gül> Mikor eljő, mint a vihar az, amitől féltek, s a mint a forgószél elközelget, mikor eljött írjátok a nyomolgatás és a szorongatás, könd uh, vavápok a groazak si uh, a furtú, és ködvám való innenről a csérek a un a hogy nekázols is akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg, keresnek engem, de meg nem találnak. Atunci mă vor chema și NU voi răspunde, mă vor căuta și NU mă vor găsi. În textul din Noul Testament este un, o expresie foarte frumoasă biblică. A tot și a bezart ajtónak a képe. Tabloul ușii deschise și a ușii închise. Ti nagyon jól tudjátok, hogy mit jelent ez? Folytathatnád ezt is, de a a egyított ajtót, amelyet senkibe nem zárhat, mondja jelni sekne. Ez az isten megtalálásának a kegyelmi ajtaja. De Lukács 13-ban pedig azt mondja meg változó. Ez majd Lukán, a gazda, is, bezárja az ajtót. Mi a jelent, hogy bezárta a kegyelem ajtóját. a az ajtónak a bezárása egyet jelent az Isten megtalálásának a lehetetlenség. Kividás is the ustedes and to a null map Erre utal a szövegünk. azt a yeah, textul. Akkor majd segítségül hívnak, de nem hallgatom meg, keresnek engem, de meg nem találnak. Atuncs Movor keh, she knowboy responde, movorka si nu movorga Hogyan és hol fog téged találni, drága testvérem, ennek az ajtónak a bezárása? Kumsi undete a mert egy Ajtó, a ajtó egyesíthet valakivel? egyesíthet valakivel. Kicsó Te párti uni, kucineva. Vagy pedig egy ajtó elválaszthat valakit. Na, ó, srác, a te paté disparci bent a Toreauna becsülete. Képzelde? Imaginációval. Ha az ajtót akkor zárják be, amikor te már bent vagy, de ha ó, úgy, ezt én kiszekintő eszt, de zsá akkor az ajtó egyesített a bentlevőkkel. Hát, úgy, srác, De amikor az ajtót akkor zárják be, amikor te még kint vagy a küszöbön kívül. Hát, úgy, hogy ezt én kiszekintő eszt, akkor az ajtó bezárása téged elválaszt azoktól, akik bent vannak. Na, en kiderül úszi, pénti este vagy desparcide, hát cégar szín Tehát a nagy kérdés az. De csendre barátja már éjeste. Adtam előbb egy nyitott ajtót. Se a Bementél azon az ajtón. A intratupe úsacéga. de a zúrat. Leegysít vedd onnul. Vagy pedig esetleg ez az ajtó még egyelőre elválasztéget. Sau usát, és aztán te despár fekült tine. És majd bezárja a gazda. És si stakânul va înkide usát. Jaj, annak, aki kívül lesz. Si vaj, de acela, kare va fi în afarra. Az hiába keresi őt. Zadar, mikül maj Többé istent a bezárás után, senki meg nem találhatja. După înkiderea usát, nimen, nul van mai putea găsi fel Dumnezeu. De a kérdés az... Ne te válja, észinti Vajon mi szeretnénk-e igazán és teljesen megtalálni Istent? Várjálom, hogy mi szeretnénk-e Vajon mi komolyak vagyunk abban, hogy mi Istennel közösségben akarunk élni? Vagy pedig az egész Isten keresés, az Istennel való közösség kérdése számunkra tulajdonképpen csak egy óhaj, de nem egy őszinte óhaj. És a sin azt mondom, hogy ezért, hogy ezért, hogy Olvastam a Morris Venden atyánk az egyik prédikációjában egy egy megrázó Am Én de Moris Vendon un uh, o, fagadúint, dar foarte zgudidoare, cutremurátoare. Ő idezi is, hogy kitől veszi, egy Luis, nevezető uh, írótól, teát, uh, citează, de la a művészetet, a luat, de művészetet, a művészetet, a művészetet, a Nu a putut să művészetet, uh, a cine a művészetet, a művészetet, a művészetet, a Alapvetően megrázza az olvasót. Úgy fundamental, zgodúje grecsel, care. a kérdést veti fel, hogy vajon őszintén szeretnék-e az emberek Isten megtalálni. Szerintem, oamen, mod úgy, hogy szeretnél, Hallgassátok meg az idézetet? Aszulta meg, rágyom, citatul. Éppen az a pillanat lett meg, amelyben találunk az életre. Sintem sokați exact în momentul, în care îl întâlnim pe Dumnezeu, în care viața, Meglepődő mindig életre bukkanni ott, ahol azt hitted, hogy teljesen egyedül vagy. Ezt te tudod, hogy a sokan de a dájdit játszák, holó undám Krezutke szintén. Szingúr! kiáltjuk. Él! Teljeste! Ebben a pillanatban sokan visszalépnek. Csak ezt te a kulunkár Egy személytelen Isten jó, a szépség, igazság, jóság istene, akit elástunk a szívünkben, az még jobb! Egy arcnélküli életerő, olyan hatalmas erő, amelyhez folyamodunk, ezt tetszik nekünk. Un Dumnezei personal bine, un Dumnezeu al frumusézii adevărului și al bunătății îngropat, a în nima noastră tot bine, o forță vitală fără chip, o putere uriásă la kare putem să ne place. De egy olyan Isten, aki személyesen élőként húzza a kötelet a másik végétől, ez egészen más. Dar do nezavía instrust fiul a család capital fröngi, frgön, azt is deját totul alceva. Ez az a pillanat, amelyben túl vajosit játsz, hogy gyerek hirtelen megkövölnek, mintha igazi lépést hallottak volna. Assist a clip and care copycast as a zukat dehotzi, uncremen as introdata parkasit and pass a deparat. Ez az a pillanat, amikor azok az emberek, akik egy kis vallásodik gyakoroltak. Meglepetten visszatérnek a tapasztalat elől. Az ezt a clipán, kereknek a care a különbözőknek a különbözőknek, se Testvérem! Frate? Isten nem mese. Isten nem legenda. nem legenda. Isten e világ egyetemnek a leghatalmasabb valóság. Zei a realitatea universului celui mare. Ezzel a valóságos <gül> Istennel egy valóságos közösségben lehet élni mai. Azt Dumnezeu real pot sa tráiešti într-o realitate și astăzi, De nem közömbösen. Dar nem superficial. De nem félszívvel. Dar nu cu inima De nem úgy ahogy te akarsz. Dar nem așa tu dorești. Hanem az Isten megtalálás útján, ahogy ő kinyilatkoztatta, akarták. Csipi káliak gasszíri, Ludmézeus, akum jél s-a deszkoperít uh, vojincászat. Látjátok meg így ilyen nagy ember, amilyen jó patriárka volt. Vedd egy nagy pátriárka jó. Ő maga is a nagy tapasztalatában azt mondja, bár csak tudnám, <coughs> hogy hol találhatnám meg őt. Jél önszúk, sinészperiéncele száre personale a rigált. Ó, de unde lász putea el? Te is felvetette sokszor a kérdést magadba hogy szeretnéd megtalálni igazán őszintén és valóságban Vajon a gyermekkori istenedet nem veszítetted el? va a mi zeul copilăriei Vajon nem menekültél te is el a te istened elől? Várj, náj, si tud infáccal, És mostan nem kényszerültél te is arra, mint jó, hogy elmenjél, hogy a trónusáig jussal, hogy megkeresse, megtaláld valahol? Sát cum, mi éste obligációt, csak a Jobb szemérsz el káusz Dumnezeu? Unde váll a szó? A kérdés az, hogy hogyan keresed ők? Melyik úton akarod őt megtalálni? Pe csik áll evrejsz göszés Kész vagy a teljes szívedből térni? és gátad, hogy minden igényem a szépen torzulja el. Akarod, de éjszegen egészen komolyan venni az életedben? Végsel, jéped, hogy leszül? Ön visszatá, kútadina díszül? Sajnálom, és akadna? Mikor? Kint. Amikor már megöregszem. Aztán csak indvén beterni? Holna? Múlné? Vagy évben? Szó szerint a vagy pedig, ó és új év, vízválasztója-n, silvestre-estéje-en? Sau în noaptea anului hm. nou, atunci când se desfart un an de celalt? Vagy akkora mikor beteg vagy? Sau atunci când ești pe patul de bal? Vagy akkora mikor beteg ágyon vagy? Atunci când ești dinam? Korházban? În szpital? Vagy akkora mikor jobbról és balról a villám sújított két embert, és te életben maradtál? Sau atunci când un om hm. de partea stânga, s unul de partea dreapta a fost uh, lovit de trăsnet, și tu ai rámass în viață singur? Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne a ti sivete! Astăzi, dacă auziţi glasul lui, nu vă împietriţi inimile voastre! A regiisten az igaz isten még mindig keresi az előle buikáló Embert! Dezeul cel vechi, Dumnezeul adevărat, încă îl caută pe omul care se ascunde zi bata lui! Şaző dobog a te siveden, és kérdi, hol vagy ember? Şi cu bataia lui-n taină, încă bate la ușa inimii tale, és te-ntreabă, unde ești, omule? Titokban Isten szent lelke még hí, még ihlet, még indításokat ad neked. Azért, mert szeret és meg akar menteni téged. încă te invită, az îți dă ó, Azért ó, ó, és meg akar ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, o ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, és hogy az fog jönni teveled egy nagy, hatalmas tapasztalatban... ...sí si dacă va veni fața-n fața cu tine, într-o experiență uriása, mare... ...akor nem fogsz visszalépni. lépni. Atunci nu vei păsi pas. Akor nem fogsz megremegni. Nu vei, te vei Hogy egy ilyen tapasztalat, majd kötelezni fog egész életedben valamire. O experiență de felul acesta te va obliga o vieță întreagă la ceva. Igen, valóban kötelez. Da, într te va obliga. De kötelezni fog... Nem csak az igazi bölcsességre... Darteva te va obliga, ...nu numai la o înțelepciune reala, adevărat. ...anem hozni fogja te szívedben és életedben az igazi boldogságot is. ...síva readuce in inima ta, ...sín viața ta fericirea reala. Az első csoportba tartoznak azok... ...de prima categoria parzina cia... ...akik Istent szolgálják, ...mert megtalálták. Kari slujeszte Bunezeu pentru faptul că l Ez a csoport okos, bölcs... ...acezta categóriája sunt oameni inteligenți... De ugyanakkor boldog is. Implicit, si féricsit? Ó, adja mindenható Isten. Hogy mindannyian ennek a csoportnak legyünk a tagjai. Szelátod kreátorkát, tudsz a egy grupet. Szolgáljuk a mi Istenünket teljes boldogsággal azért, mert megtaláltuk ős. Szolgáljuk a mi Istenünket teljes boldogsággal azért, mert megtaláltuk ős. És akkor lépjünk ki a világba, és had mondjuk el az embereknek, hogy mennyire boldogok vagyunk, hogy ők is boldogokká legyenek. a simul fátalúm is, és sz cât de fericiți suntem noi pentru ca să creăm o atmosferă fericită și pentru ei. Și a ghicea mea că nu eștem minda niu. Să ne ajute pe noi la ceasta de tot. Amin. Amin.